Kapittel 44 Senere befalte han den mannen som stod over hans hus og sa «Fyll mennene sekker med mat, så mye som de er i stand til å bære, og legg hver enkelts penger i åpningen på sekken hans. Men du skal legge mitt beger, sølvbegeret, i åpningen på sekken til den yngste sammen med pengene for kornet hans.» Så gjorde han etter Josefs ord det han hadde talt. Det var blitt lyst om morgenen da mennene ble sendt av sted. Både de og eslene deres. De dro ut av byen. De var ikke kommet langt da Josef sa til den mannen som sto over hans hus, «Bryt opp, sett etter mennene, og se til at du innhenter dem og sier til dem, «Hvorfor har dere gjengjelt godt med ondt? Er ikke dette det beger som en herre drikker av og bruker når han tyder varsler med kyndighet? Det er en ond gjerning dere har begått.» Til slutt innhentet han dem og sa disse ordene til dem. Men de sa til ham, hvorfor taler min herre med slike ord? Det er utenkelig at dine tjenere skulle gjøre noe slikt. De pengene som vi fant i åpningen på sekkene våre, brakte vi jo tilbake til deg fra kanans land. Hvordan skulle vi da kunne stjele sølv eller gull fra den herres hus? Den av dine slaver som du måtte bli funnet hos skal dø, og i tillegg skal vi selv bli slaver for min herre. Da sa han, «La det nå kjenne i samsvar med deres ord. Den som det måtte bli funnet hos, skal altså bli slave for mig, men dere selv skal bli funnet uskyldige. Så synte de sig og løftet versens sekk ned på jorden, og de åpnet versens sekk. Og han ga seg til å Han begynte med den eldste, og slutte med den yngste. Til sist ble begere funnet i Benjamin-sekk. Da sønderev de sine kapper og løftet hver som bør opp på igjen og ventet tilbake til byen. Og juda og brødrene hans gikk inn i Josefs hus, og var der fremdeles, og de fall så til jorden fremfor ham. Josef sa nå til dem, «Hva slags gjerning er dette som dere har gjort? Visste dere ikke at en mann som jeg kan tyde varsler med kjøndighet?» Da utbrøt juda, «Hva kan vi si til min herre? Hvordan kan vi tale?» Og hvordan kan vi bevise at vi er rettferdige? Den sanne Gud har oppdaget dine slavers misgjerning. Se, vi er min Herres slaver, både vi og han i hviss hånd beger ble funnet.» Men han sa, «Det er utenkelig for mig å gjøre dette. Den man i hviss hånd beger ble funnet, han skal bli slave for mig, Men dere andre, dra opp i fred til deres far.» Judah gikk nå fram til ham og sa, jeg ber deg, min herre, vær vennlig og la den slave tale et ord i min herres påhør, og la ikke den vrede bli opptent mot den slave, for det er med som er fara og. Min herre spurte sine slaver og sa, har dere en far eller en bror? Vi sa da til min herre, ja, vi har en gammel far og et barn av hans alderdom, den yngste. Men hans bror er død, så han er alene igjen etter sin mor, og hans far elsker ham. Deretter sa du til dine slaver, «Før han ned mig, så jeg kan feste mitt øye på ham.» Men vi sa til min herre, «Gutten kan ikke forlate sin far. Hvis han får lot far, da vil denne med sikkerhet dø. Da sa du til dine slaver, «Hvis ikke deres yngste bro kommer hit ned sammen med dere, får dere ikke mer se mitt ansikt.» Og det skjedde at vi dro opp din slave, min far, og deretter fortalte vi ham min herres ord. Senere sa vår far, «Vend tilbake, kjøp litt mat til oss. Men vi sa, «Vi kan ikke dra ned. Hvis vår yngste bror er med oss, vil vi dra ned, for vi kan ikke se mannens ansikt hvis vår yngste bror ikke er med oss.» Da sa din slave, min far, Der oss, vet jo selv at min hustru bare fødte med to sønner. Senere gikk den ene bort fra meg, og jeg utbrød, og oh, han er sikkert blitt revet i stykker.» Vi har ikke sett ham intil nå. Hvis dere også skulle ta denne bort fra mine øyne, og en dødsulykke skulle ramme ham, da ville deres sannelig bringe mine grå hår med ulykke ned til skjål. Og nå, så snart jeg kommer til din slave, min far, uten at gutten er med oss, hans skjel er jo knyttet til dennes skjel, da vil det helt sikkert gå slik at så snart han ser at gutten ikke er der, kommer han rett og slett til å dø. Og dine slaver kommer sannelig til å bringe den slaves, vår fars grå hår med sorg, ned til skjål. For den slave påtog sig og innestå for gutten så lenge han er borte fra sin far, i det jeg sa, «Hvis jeg ikke fører ham tilbake til dig, da har jeg syndet mot min far for alltid.» Derfor ber jeg deg nå, «La din tjener bli igjen i stedet for gutten som slave for min herre, så gutten kan dra opp sammen med sine brødre.» For hvordan kan jeg dra opp til min far uten at gutten er med meg? Kommer jeg ikke da til å se på den ulykke som vil ramme min far?